sala Hondarribiko Jaia Garatoz egun hauetan berez abustuaren 27tik 26tik irailaren 17ra bitarteko programa bada jarduera desberdinek baina ofizialki irailaren 6tik e, ba, programa aurkeztu berri du Hondarribiko udalak eta e, gaurkoan ba e, Igorrenparanekin alkatarekin du aukera itxegiteko igorkaxo txokolodo egunon eta baita antseta irrati gustei irrati entzule ere Bueno, ba, nola baitere, uda borobiltzeko, ondarbiko jaiak bitugu eta e, programazioaren aurkezpenean nabar menduna izan duzute, herriko eragile elkarte bezberdinen e, partertzea e, eskertu berra dagoela. Du, gabe bai, 35 e, herri eragilek parte hartu dute herri e, jaietako programa egiterako garaian, baita hainbat teknikari eta zinegotzik ere eta guztion lanketa eskertu eskertu nahi dut. E, izan ere hau ez da udalarentzat egiten dugun jai programazio bat, baizik eta herritarrek e, bizitzeko eta gozatzeko egiten dugun jai programazioa da. Bera gala, eh, haipatzen du ba, programazioaren ba, itzor du nagusiak edo zeintzuk diren, baina horren ba, antolaketari dagoekien, ez egia da, baudal gobernon esartu berriaz taretela, behar bada, ba, urteo sokolanare bada, jaien antolaketa egin batean, ba, onarri bat hartu dut zute, eh, ba, programazio hori antolatzeko, hori e, bai, agintaldionetan, e, ba, hori so, ba, antolatzeko e, modu desberdin bat e, iragarri dut zute, zute, 2000-gaita laurako ideiak bat Bai, gure nahia da, egia da, e, bueno, urte guztiko lanketa bat izan hoy dela eta hiritziginenean hainbat gauza lotuta bazeudela ja eta bueno, guk nabardura batzuk edo nolabait eh geitu ditugu e, bueno, pro, jaietako programa honetan. Eh aipatu duzun bezala, ba herri hainbat eta hainbat ekimen desberdin antolatzen dituzte E, jaietan zehar eta bertan, programazioaren bertan jasotzeko naia izan dugu, adierazi dugu eta ala izango dugu. Eta horren aritik, ba, aurtengo ekitaldirako denborarik izan ez dugun lanketa bat e, jorratzeko asmoa badugu. Eta da jaien ba, jai batzorde bat sortzea, eh herri jai batzorde horretan ba, jaien programazioa eta ekitaldien parte hartzaile izan daitezen. Espero dugu datorren ekitaldirako jai batzorde hori, martxan egoteko aukera izatea. E, horregun, normalean, ma elkartek jarduerak proposatzen mitu eta udala gero diruz lagundu, hau e, beste modu bat, ez beti gora nola baitere, ere eraikitako e, jai programazio bat izango litzake hori Ala, da? Ala, axeda, azkenian e, elkarte bakoitzak bere kabuz egiten dituen proposamena jasotzen dira, eta etorkizunera begira gustatuko litzai guke, elkarteak beraien artean elkartuz e, jai programazioan ekimenak, proposatu eta burutzeko aukera izatea? E, Partertze aiipatu duzu, Igor zenzu e, honetan bada iraaren zazpian ekitaldi ofizial garrantzitsu bat jaietan hiriko urrezko intsignia jartzearena hau ere lehendda aldiz modu parteertzailean e, egin da aurten. Alaxia da, urtero azken urteetamintzat e, e, iraiaren zazpian eguardi partean urrezko domina entregatzen da herriko pertsona edo elkarte bati edo herriarentzat zat egin dituen pertsona edo elkarte bati eta aurten lehenengo aldiz e, partartze prozesu baten bitartez e, urrezko intsignia hori emateko prozedura martxan jarri genuen E, lehenengo aldia izateko gainera ba, bueno, iru faseetan e, antolatu genuen, zerbait esperimentalazelako ere guztionzat eta ba, bereziki nabarmendu nahi dut e, jendearen partaidetza. Izan ere, lehenengo fase hartan e, autagaiak orkesteko fase batzen, eta berreunda pertsonak edo orkestu zituzten, ia irurogeita mar autagai ezberdin. E, ondoren boseramaieak elkartu ginen eta boseramaie, lau boseramaieak adostu genuen e, ia iruro eta marra E, izangozi dela herritarrei e, bueno, ba, bozketara e, proposatuko geienak adostasuneez lortu genuen e, bueno, zeintzuk izango ziren hiru hautagaioiek eta azken fasean herritarrei ba, deia luzatu genien hiru hautagaioen artean e, bozka ematera eta aipatu begara daukan mila pertsonatik gorako parte hartzea izan dela, eta ba bueno hiru ba, e, hautagaien artean gainera bozkak nahiko parekatuak ere izan direla gor nahi dut eh bueno ba, e, izango da e, urrezko intxignea jasoko duen pertsona e, bozka gehien jaso dituelako eta e, Karola Chukarrozgain gain, ba, Arrantzaleko fradiak ere ba bozka kopuru nabarmena jaso du eta baita ikastola sortu zutenen e, bai guraso ikasleen eh hautagaitzak ere ba, Iia kofradiaren boska kopuru berdina jasoitu hau da. Iia eren bateko bozkak izan direta oso berdin dua izateak esan nahi du edo aditzera ematen digu, herritarrek balioan jartzen dituztela hiru hautagaak eta zigurrenik hiru hautagaiak izango liratekela urrezko intsigngni hori jasotzeko balekoak eta alde horretatik balioan eta oso poi gaude izandako lehen urratsuuan etaz. Ezdakien harrentzar nor da, Er latxkarro. Karola Txugarro ondarbitar e, emakumea da, LGTB iku mugimenduan e, urte luzez ni txikian aizenetik ba, e, oroitzondudan pertsona bat da, erreferente bat ondarri bihan kasontan eta bere ibilbidea E, bueno, makila gintza eta hilapa indegi gintzan egindu e, bono, ba, Bartzelonan ez balnein manago oker eta ba, kulturarekin ere harreman zuzena du zine izan ere hainbat bueno, ba, sari jaso ditu bere ibilbide profesional horretan ba, zine gintzaren mundutik. E, izen propioak aipatzen bitugula eta programazioan murgilduta, e, beno, ba, jaietako kartela begiratuta normalean kontzertuak izaten diraula de igarrienak, e, horretara ziko bitugu zeintzuk dien kontzertu nagusiak e, jaietan eta e, gero, beno, ba, aipatu bezala, eh, ba, badirela itzorduak, e, adienetak guztu guzietarako, ere, e, nabarmendu, e, kontzertu dagokienez, berba zea zehamaizen kontzertu da de baina ez bakarra ez alaxe da. Bueno, eh esan dutzun bezala kontzertu gaueko kontzertua iraiak 6an za emaizena. Eh balioan jarri nahiko nuke eh eh iraiak 8an ere gozategiren dantzaldia izango dugula. Iraiak 10 e, bulego taldearen kontzertuaren ere nabarmentzekoa dugu eta iraiak 11 ere Justo dut, kontzertu berezia antolatu dela Sorotanbelek Ondarbiko Ondarribia Hiria musika bandarekin batera eskainiko duena. Baino ez dira kontzertua soilik e, balian jartzen ditudian ekitaldiak, baizik beste aurrentzako, nerabentzako, adineko pertsonentzako e, ekitaldi 11 ekitaldi baditu jaietan zehar. E, Programazio abanatuko da etxe, ondarriko etxe guztietara eta hainbat toki publikotan ere eskuragarri izango da eta bueno, e, guztiok parte hartzeko moduko jaiak izatea espero du eta desio dugu mendu zute hiuro gehiekaldi baino gehiago direla e, jaren seitik hamakara antol laputakoak aipatu duzu aurrentzako ere azken bost urtetan pregoi txikiare egin izan hemen udaletxean kalen nagusian giro aparta hori mantentzen da e, Aipatu duzu talalde ere erabentzako hausmarketa bat egin beharra dagoela behar da edo erabeza horen atarian daudenentzako. Baaxe da iruditzen zaigu bueno, keinu batzuk egin egin direla eta e, bueno, sakondu beharra dagola, ezta? Eh aurrentzako iraiak 6 egiten den txupinazo horrek eh handia lortu du, egonkortu da. E, bost 5 urtetarako 5 urtetarako dauka, ez ban oker, e, egonkortu da eta egonkortzeko eta indartzeko saiakera egingo dugu datozeen urteetan eta Hori egonkortu duen bezala iruditzen zaigu, eh Nerabe zaroan 12 16 eta 16 18 urte bitarteko e, gazteentzako eremu bat kasinozarrean esarri nahi dela eta hori ere egonkortu eta indartu beharra daukago iruditzen bait Espazio bereziak behar dituztela gazteetan erabeek baita herritarrekin elkar banatuko dituztenak ere noski baina e, programazio berezi bat ere jorratu beharra daukagula uste dugu eta aurten saiakera bat egingo da eta saiakera hori egonkortu eta indartu nahi dugu datosen ekitaldiei begirakoan. Jaia ba, jaia egiteko da, e, e, Igor, baina egin ba, beharra dago, erakunde publikoen partetik, batetik gustu e, horatuko dugu, gustu eta marra mabi urtearteko entzat e, ondo pasa elkarrekin prebentzio e, kampainare ba, martxan eizango dela, ez? Ba, alkolaren kontxumogu iztiarra eta guztia e, prebenitzeko, baina e, aurtengoan behar bada, puntu moren edo er, bueno, beraso machista patramfoen prebentzeteko indar bat egina izan da. E, Josu Peñak emango bizkuitasun gehiago ere, baina eh indar bat egin nahi dudalak, ez? Baina ni zentz horretan aipatu nahi, nahi dut e, hori, Josu Peña eh sinegotzia gizarteko desiorako sinegotziak e, sakonki azalduko du, baina ni eh harreta gunea, eh informazio guneak egongo dira, baina harreta gune bat izango dugu lehenengo aldiz eh eta gau soko ordutegia eurikiko duena, beraz, e, balioan jarri nahi nuke, eta jendarteratzean guztatuko litzaidake, lehenengo urtea denez ba, ko, agian kostatzen da, baina nik uste dut denon artean jendarteratu beharra daukagula, arretagune bat egongo dela ondarrin portu auzoan, bai Benta Eremoa eta San Pedro Kalearen arteko horretan e, edozein eraso, machista edo homofobo jasotzen duen pertsonak e, izan dezan eremu bat e, seguru sentitzeko eta hartatua modu egokian hartatua izango dela jakiteko. Horregatik uste dut e, eskertzen dut baita ere aipamen hau egitea izan ere e, jendeak jakin beharra dauka jasotzen Eremu, seguru hori, esik, existituko dela urten eta erabiltzeko dela eta behar duenarentzat e, horregongo dela. Telefono zerbitzu bat ere izango da, informazioa zabaltzeko hori tala urduz. Eta, bueno, e, espero deu edo prebentzio neurri bezala ezarri da, uste dut aurrera pausu bat dela, baino... Ez dezagun erabili behar izango litzake gure nahi eta desiorik haundiena. Horregatik, jendeari ere arduraz jokatzea eskatu nahi nuke gizarteko kohesiorarako ba departamentutik darlotik ere beste neurri berritzaile bat ere martxan jarri da ustedun gainera herritarrek galdeginda mm -hmm. eh ba mugikortasun zailtasunak edo dituztenentzako mugikortasun murriztoa dutenentzako eremu edo guneak izango direla jaietaz ere gozatualdi izan ezaten ez. Eh? Bai, gizartea dibertsoa da eta ezberdinez artean osatzen dugu gure gizartea eta zalantzarik gabe ba zailtasun handienek handienak dituztenak e, gutxi badira ere gure gizartearen parte dira eta e, beraiekala eskatuta eremu jaietaz bizitzeko eremu propioak eskatu dituzten enean e, horri erantzuna ematen e, hainbat eremu jarriko dira bai iraiak zeian, iraiak sortzian eta beste egunen batean ere, ez banago doker, e, beraiek adimen urritua eta mugikortasun urritua duten pertsonek jaietaz bizial izateko ba, beste herritar guztiok bizitzen dugun e, maila berean. Ba, jaiak berrintasunez, gozatu izateko alardea ikusteko ere, ba, ere mua izango dute beraz ba, pertsona oiek, talardea ta ipatuta, ba, pixkate elkarrezketa borobiltzeko igor, e, haute sekunde kampainan, e, goratuko du hemen antxeta irratian, ez dakite elkarrezketan, edo e, kulturetxan eginako e, mainguruan bai no bietan ba, no no no nabarmendu zenon, bueno, ba, alkate izango bazina, helburu ba, guztien artean, ba, nagusietako bat izango litzakela, e, ba, alardea gatazkari atera bidde bate eman alizatea e, agintaldi honetan zehar e, bilete terdio billabete eskas pasa e, alkate alkatzen izendatu zinenetik baina ez dakit e, zein urrats eman alango diren aurtengoan. Bueno, e, egia da helburu bat jarri nio lan buruari, dezio bat ere bada, guztatuko litzaidake hilabete pare batean ogeita bost, ogeita zazpi urteko gatazka bati konponbidea emateko aukera izatea, baina ez da, ez da posible. E, bai, aipatu nahi dut, e, iritsi garen lehenengo egunetik, e, La urtetako gure buruari jarri diogun elmo horretan lanean jarri garela, izketaldiak egiten ari gara alardearen inguruan lanean dabiltzan eragile guztiekin, e, balioan jarri nahi dut izketaldi horiek aberratxak izaten ari direla, baina aurtengo iraiak sortzidako aldaketa sakonik ezta, ez dugu aurrikusten. Gehiago ikusten ditu alardearen ikuspegitik esan nahi dut, gehiago ikusten dugu Ba, udalkideon aldetik edo eman ditzak egun urratxak eta egin ditzak egun kenuak, eta kenu guzti horiek uste dut, eta horretan e, talde guztiekin euki ditugun bileretan, udal talde guztiokin izan ditugun bileretan e, kenu guzti horiek, e, ba, tentxia, e, baretzeko eta negoziak eta edo hizketaldietarako aukerak sortzeko bidean egingo ditugunaren sentsazioa daukat eta espero dut e, gu administrazio publikoak herriak azken fineean herritarren ordezkario izatea e, jaien konponbide jaiek eragiten duten gatazka horren konponbidean e, eredugarriak izaten lehenengo pertsonak izan ere hau pertsonen artean konpondu beharreko e, katazka badugu eta... E, elburua argia da, e, iraiaren sortzia ondarebiko alardea herriaren e, ondarein material bat dugu, herriaren babesa behar du eta horrek komunitate egin behar gaitu eta e, elburu horretan guztion arteko zailakerak egin beharko ditugu Ba, Ondarribia herritar komunitate bakarra izan gaitezen eta gure herriko egunik bere xienetako batean ba, elkarrekin ospatzeko aukerak e, bilagatu ditzagun. E, udalki ideak aipatu bituzu, alkatek isa, be, jaizkiel konpainari harrera egin diozu ian sortzian... Ba, inozki, nik e, zinegotzi nintzen garaian harrera egiten nion bezala, asmo guztia daukat, alkaten naizelarik, e, zinegotzi eta alkaten naizelarik, ba, arrera egiten jarraitza, Harrera egingo diot jaizkibel konpainiari, arrera egingo diot alardeari eta bilatuko dugu e, Aldela 20t harrera gune arrera instituzional gune bakarra izatea aurten eta aldela ordezkari politiko guztiak e, ordezkatuak izatea harrera gune horretan. Ba momentu horrekin geratuko gara. E, Igor ez dakit be, beste zerbait helarazi e, nahi dizun Hondarbitarrei e, jaiei begira Bai, ba, ba, bueno, azkenean jende askok lan egin duela eta lan egin goduela erritarrak e, bueno, ba, gozatu dezaten e, e, jai egun, ondarriko jaien egun hauetaz, ez bakarrik iraiak zaitik iraiak amaikara, baizik eta ja da, e, abuztuako gaitan maikatik iraiak amaikar harteko egun hauetan, beraientzat e, prestatutako eta goxotasunez prestatutako ekimen ugari jasotzen ditugula eta baliatu dezatela, espero dut eguraldia lagun izatea horrek ere asko erresten baitu Eta bi oartarazpen mesedez, e, eraso machista eta homofoborik gerta ezta din, guztion arteko norberetik hasita eta gizarte bezala e, jardun dezagun bai prebentzio lanetan eta, eta laguntza lanetan, eta ero beste aldeatetik ere e, oroitu nahi dut, e, jende pilak eta handiak dauden guneetan, ba, Poltsikoak zaindu ditzagula, izan ere, ba, susto asko gertatzen dira, ba, izakelekoak eta baita telefono mugiko horren inguruan eta, ba, norberak ardezala, bere buruaren ardura, ba, ez susto txarrik izateko horrekin eratzen gara, gogoratuko udaltzainkotik ere indar bat egiten dela, ez, errefortzua, aipatu zututu egitea bederatzi udaltzain da emesortzi laguntzaile gune berezietan eta parkalekua gogoratuko abentan ba, oski jaigune dela, ere ustutzen dela, e, aldela, oinez, e, e, mugitzeaz, jendea? Ba, izan ere, bai, auzoa osoa bera, bere osotasunean, ba, zailtasuna hondiko ere moa bilatkatuko da, ja gaur da nik, e, eta, bueno, ba, aldela oinez, txirrindaz, eta edo garraio publikoan lan egitea, eta hori ba, lehen aipatu ditudan teknikari guzti horien e, lanketaren barnean, sartzen dira baitare udaltanak, eta aldugun, ordu tegirik zabalenak eta helburu bat daukagu bereziki, e, gatazkarik edo iztidurik sortuko balitz, preste gotea lehen gatazka horiek baretzeko, eta horren lanean jardungo dugu buru belarri. Ba, dena ondo pasada dia, e, igorren paranaren eta... E, Mil esker eta ondo pasalde zularik e, balkate gisa lehen da bizeko jaia huetan. Zihur nago bai, biziko ditu dala, esperientzia berriak eta aberazgarriak, beraz lan egitea tokatuko zait, baina tartetxoak topatuko ditut ere, lagunekin eta familia ertekoekin, ba, disfrutatzeko eta ziur lankideekin ere disfrutatuko dala. Mil esker eta nahi duzgan harteko do. Onda izan.